Теж двожильний. Мехцем охрестив Чеха-Подоляк, який себе особисто також мав за двожильного. Юнак, як і багато хто з чехів, досить вільно говорив по-російському. Правду каже радянський товариш, що то ті підприємства з нас жили, витягували. Було таке, витягували. Але всіх не витягли. Ще й для нас залишилось. Юнак весело подивився на хому. І сажі наковтались доволі. То є правда, але віднині, кажемо, достатечні. Хайдяї фірми, пани акціонери повтікали геть, аби доживати віку десь по закордонних вілах. Оце все має стати людовим. Все то буде конфісковано. Все чехословенсько віднині є то тим заводом. Так, так, задумався Хома. Виходить, не дарма їх оце гасили, обпікаючись. Не дарма чехів претензії до панів-американців за їхні запізнірі бомби. Вони на фронті понад усе ставлять свій бізнес, похмуро вкинув хтось з гурту робітників. Хома не розумів слово «бізнес», але й не став розпитувати чехів, що то за звір. Краще він згодом запитає про це свого замполіта. Бо зараз Хома таки почував себе досить прикро, вислуховуючи стримані скарги робітників. Вперше, йому, пащекуватому подарякові, забракло слова для відповіді. Адже він як солдат хотів би взяти на себе всю відповідальність за вчинки союзних військ. А цієї відповідальності йому зараз чомусь не хотілося брати. Однак і гудити американців йому теж не дозволяв свій гонор чесного союзника. Але саме тут, біля цих розгромлених палаючих заводів, Хомав перше серйозно насторожився, намагаючись збагнути не зовсім зрозумілі йому дії літаючих фортець. «То як же з вами бути?» – вагався він, оглядаючи з коня робітників. «Що вам на все це сказати?» «Ми розберемось», – нарешті пообіцяв він, маючи на увазі насамперед себе та Воронцова, і сердито пришпорив коня. Хомана догнав майора Воронцова уже за містом, коли полк, прогремівши крізь вируючий тисячоголосий гомін центральних майданів, сяйнувши серпами під Київ крізь бурю музики та квітів, знову вгонився в асфальтовану заміську дорогу. Ліси та узвищі, як живі, розступалися перед полком, а дорога, залита сонцем, сама стелилася, розгорталася в далечінь. Майор, їдучи узбіччям шосе, читав на ходу листа. Згорбившись у сідлі, поринувши думками в написане, він був мало схожий в цей момент на суворого офіційного командира. Примрушкувато водив очима по рядках, час від часу хмурячись або посміхаючись до написаного. Це була якась зовсім особлива посмішка, ніжно-інтимна, майже пестлива, без агітації, як визначив її хома. Майорові видно було вже нелегко розбирати дрібний почерк, і Хомас співчутливо подумав, що коли б це відбувалося десь вдома, за столом, то Воронцов, певне, озброївся б надійними окулярами, перш ніж взятися за читання. — Як там поживає ваша дружина, товаришу гвардії майор? — запитав Хома, поштиво козирнувши. — Бригадир не забеджає, дає соломе на хату. «Там соломи нема, товариш Хаєцький. посміхнувся Воронцов, дбайливо згортаючи листа. «В нас тайга кругом на сотні верст». «Та це й не від дружини, до речі». «Син пише». «А, син?» «Це той, що в армії?» «Той». «Коля, найстарший мій». «На якому він зараз?» «На першому українському». «Був під Берліном». А зараз треба думати вже в Берліні, коли, звичайно, живий. Глухо вимовив майор останнє слово. Вже ротою танків командує хлопець. Гаєцькому було якось дивно відчувати, що поруч нього їде не просто герой Радянського Союзу з майорською зіркою у погоні, а що це їде літній собі чоловік, батько, який вже має дорослого сина і турбується ним так само, як і решта людей Більше того Як і решта людей Він навіть буває беззахисним Вразливим Таким, що потребує чиєїсь підтримка Хіба не беззахисний він зараз Коли доля його сина залежить десь Може тільки від випадкового влучання Чи промаху ворожого артилериста? Чим може він зараз відбитися Від хмари тривожних дум щоб ступили його. Ой, непросто йому в ці хвилини допомогти самому собі, так як він допомагав кожній людині в полку. Не турбуйтесь, товариш гвардії майор. Не дуже переживайте. Соромливо втішав Хомазом Політа. Все буде в порядку з вашим сином. Броню наших танків нелегко взяти. Воронцов їхав деякий час, не реагуючи на слова хоми, безпомічно кліпаючи рудими віями до сонця. Потім рвутько обернувся до Хаєцького. Нелегко, кажете, взяти? Не проб'є, кажете? Жваво, охоче радився він, немов зустрінувши несподівану підтримку. Зрештою, це вірно. Як не як, вони все-таки в машинах. Не те, що ми гола піхота, цариця полів. «Живий, живий буде, товаришу замполіт!» Ще рішучіше запевнив хома. Воронцов наблизився до нього, притишив голос. «Я, знаєте, теж так вважаю, адже півроку проволював щасливо, а тут якихось кілька днів – та й шабаш». Він прояснів, випростався в сідлі і знову став дивно схожий на того міцного, зібраного Воронцова, якого хома звик повсякденно бачити в полку. Вони саме їхали на горбик, попустивши повіддя, давши спітнілим коням волю. Проте коні не хотіли скористатись таким потуранням і поспішали вперед добровільно, самі намагаючись швидше здолати крутизну і вибратись на рівне. Хома навіть крізь сідло чув, як туго напинається під ним гнучкий кінський хребет. Появляється товариш у гвардії майор, що ті заводи розбомбили зовсім не німці, а пани-американи. Нарешті почав Хома про те, що гризло його всю дорогу. Налетіли буцімпто в останню годину і трахнули. Як, по-вашому, це в них бізнес чи не бізнес? Воронцов здивовано глянув на Хому. ви це слово, підхопили. Воно давно при мені, збрехав по долях спокійно. Науку за плечима не носити. Тільки й досі не дуже второпаю, що воно має визначати. Гешефт? Щось на зразок того, відповів Воронцов, одразу хмурніючи. Всі заокеанські капіталісти на ньому тримаються. Тримаються? То хай собі тримаються, доки не обірвуться. Але ж падкомі, при чому тут чеські заводи? Хіба вже вони стали комусь кісткою поперек горла? Може, і стали, товаришу Хаєцький. Як то? А так от. Уявіть собі, кінчиться війна. Очевидно, імперіалістичні хижаки знову візьмуться за своє. Знову розгорнеться боротьба між суперниками, між конкурентами. Тоді ці чеські заводи могли б стати комусь на заваді. Чому ж із ними не розправити заздалегідь? Саме отаку гарячку, коли під виглядом воєнних дій можна безкарно чинити справжній погром своїм майбутнім суперникам. Чому не зробити на цьому, як то кажуть, бізнес? Слова Замполіта скерували думки Хаєцького в зовсім несподіване річище. Досі він, як і багато його товаришів, уявляв собі післявоєнний світ з якоюсь туманною невиразністю, бачив його майже ілюзорно крізь золотий серпанок близької перемоги, крізь квіти й музику, крізь п'янливу радість останніх днів. Там мусило почати життя зовсім відмінне від попереднього. Там загальнолюдське щастя битиме мільйонами джерел, там святом не буде вичерпу, Адже всі люди стануть нарешті справжніми людьми. Після того, що народи прижили, що побачили, не може бути інакше. І ось раптом Воронцов, своєю спокійною, дебелою рукою, не би підняв трохи той запаморочливий серпанок, і хоманами тюгледів за ним в далекій глибині післявоєнності, охоплений тривогами світ, Вирування холодних пристрастей, невгамовної ворожнечі, підступних жорстоких розрахунків. Тепер ви второпали, що таке бізнес? Так, второпав. Але хнюпитися через це не варто. Пан бізнес, молодець противець, а проти дружного фронту народів він нічого не вдіє. Мов замполіта обірвав гістовий, підскакавши галопом з голови колони. Майора терміново викликав командир полку. Хаєцький застався сам із своїми думами. З годину їхав, замислившись, нічого не чіпав. Смачно пахнучи тряслися за своїми підрозділами солдатській кухні. Обід уже давно був готовий, проте роздавати його не було наказу. Перемліє все в казанах, Пожалкував махід Хаєцький, Вгадуючи по запахові, Що саме зварено в тій чи іншій кухні. Лебонь знову не буде зупинки. Чого задумався земляче? Хтось з нальоту оперіщив ззаду коня хомі. Гони не давай мочитись. Це коза На змиленому рисакові З гранатами і флягою при боці. Чо в Празі повстання. Народ б'ється на барикадах. Хома насторожився. Руками мохід лягла на автомат. Ти звідки знаєш? Знаю. Чехи розповіли ось тут поруч у лісництві. Прадська радіостанція вже в руках патріотів. Весь час передає. Руда армада на помоць. Руда армада на помоць. Червона армія на помічь. Червона армія на помічь то, може, це ми якраз до них спішимо? Пожвав ішов подаляк. Бо чомусь зампоріта покликали до хазяїна. І комбатів теж. Глянь, там уже переходять на гвардійський алюр. Видно, почули. Почули. Козаков рванувся далі, вигукуючи щодуху знайомим і незнайомим бійцям. Прага повстала. У Празі барикади. На помоць братам, на виручку. Хаєцький з гиком пришпорив коня. Швидше б, швидше. Далека змучена прага заволала до нього хором живих людських голосів. На поміць. Цей трагічний клич повсталого міста враз заступив собою всі помисли і інтереси Хоми. Вже він ні про що не думав, нічого не чув, окрім заклику, зверненого особисто до нього. На поміць, Хомо, на поміць. Через поля, через ріки, явно чув хома голос повсталих братів. Уявлялись вони йому в образі тих невільників, яких він недавно врятував з палаючого пакауза на австрійській станції. Наяву бачив далеких пражан, що задихались у вогні і крові, і поспішав, поспішав. Ошеленілий гнівний Хома гукав на льоту і людям, і коням, і моторам. Швидше було, швидше, інакше хана їм, як ми не виручим, то не виручить ніхто. Шосе клекотіло що далі густіше і густіше, кухні тряслися з незайманими перемлілими борщами. Полк помітно набирав темпу. Всі були пройняті думкою про повсталу Прагу. Для Козакова чеська столиця не була просто собі стратегічним пунктом, важливим воєнним об'єктом чи вузлом доріг. Прага для нього насамперед була гордим, нескореним містом. Козакову вважались вулиці в задимлених барикадах, брати-повстанці, що задихаються там, обливаючись кров'ю, жінки та діти з кошиками патронів, як колись у дні паризької комуні.